Хіба я не застерігала з самого початку, що все йде занадто гладко? Гукав бретонець водночас і жалібно, і роздратовано. Я ж не дурний, друзі мої. У мене є очі, я все бачив. Ми входили в озеро і бачили покинутий форт. Жодної людини, жодного пострілу. Вже тоді я запідозрив пастку. Це розумів кожен, у кого є очі і мозок. «Так де ж там ми йшли далі? І що знайшли? Місто залишене так само, як і форт? Місто, з якого люди вивезли всі цінності? Я знову», – попередив капітана Блада. «Це пастка», – казав я йому. «Але ми йшли далі, все далі і далі, не зустрічаючи ні найменшого опору. Пішли, поки не побачили, що вже надто пізно виходити в море» що ми взагалі вже не можемо вийти в море. І знову ніхто не захотів мене слухати. Ви всі розумні, всі багато знаєте, Боже мій капітан Блад не слухав мене і рвався вперед, а ми за ним. Отак дійшли до Гібралтара. Правда, там нарешті нам вдалося спіймати віцегубернатора, примусити його сплатити великий викуп за Гібралтар. Крім викупу інших трофеїв, ми захопили ще дві тисячі песо. Але що це таке, скажіть мені? Мовчите, тоді я вам скажу. Це грудка сиру. Грудка сиру в пасті для мишей. А ми? Ми просто мишенята. Тисяча чортів на твою голову. А коти? О, коти чекають на нас. Коти? Це ті чотири іспанські військові кораблі, що стережуть нас біля виходу з лагуни. Боже мій, ось до чого довела проклята впертість нашого прекрасного капітана Блада. Волверстон зареготав. Козак вибухнув люттю. А, чорт! «То виння! Ти ще скалиш зуби, тварюко, смієся! Ти скажи мені краще, як ми виберемося звідси, якщо не приймемо умови іспанського адмірала!» З натовпу корсарів, що стояли внизу біля східців церкви, долинув схвальний гомін. Велетень Волверстон гнівно блиснув своїм єдиним оком і стиснув кулаки. Неначе збираючись ударити француза, який підбурював людей до бунту. Але це не злякало каузака, підтримка матросів додавала йому завзяття. Може, ти думаєш, що цей ваш капітан Блад бог і вміє творити чудеса, га? Та чи знаєш ти, що цей капітан Блад смішний з його пихою і його. Каузак замовк. Цю мить із церкви владно і не поспішаючи, виходив сам капітан Блад, а з ним молодий довгоногий француз і барвіль. Він, незважаючи на молодість, уже встиг здобути славу морського вовка і завзятого корсара ще до того, як втратив власний корабель, що й примусило його піти на службу до блада. Капітан Рабелли, легко спираючись на довгу палицю з чорного дерева, Поволі наближався до тих, що сперечались. На голові в нього затіняюче обличчя, красувався крислати капелюх з плюмажем, і взагалі в його вигляді не було нічого піратського. Він скидався скоріше на франта з полмол, чи з аламеди, скоріше з аламеди, бо його елегантний камзол з гаптованими золотом петельками був пошитий за останньою іспанською модою. Однак Довга бойова шпага, недбало відкинута назад, рука на ефесі і металевий блиск в очах, дещо змінювали перше враження, виказуючи в ньому шукача пригод. «То ви кажете, що я смішний, каузак?» запитав він, зупиняючись перед бретонцем, який враз якось знітився і принишк. Тоді «За кого ж я повинен вважати вас?» – він говорив тихо і стомлено. «Ви тут розпинаєтеся, що наша затримка поставила вас у небезпечне становище. Але хто ж тут винен? Ми згаяли цілий місяць на те, що можна було б зробити за тиждень, коли б не ваші помилки». «О, Боже мій! Мене ще й звинувачують?» «Хіба хто інше, а не ви?» – посадив Лафудер на мілину посеред озера. Ви через свою зарозумілість відмовилися від лоцмана і навіть не користувалися лотом. А які наслідки? Ми змарнували три дорогоцінних дні на розвантаження вашого корабля, а за цей час населення Гіблартара не тільки довідалося про наше прибуття, але й встигло забратися геть. Ось чому ми змушені були гнатися за губернатором до цієї проклятої фортеці на острові – згаяти два тижні і втратити сотню матросів. В цьому і тільки в цьому – причина нашої затримки.